بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين والصلاه والسلام على المبعوث رحمه للعالمين نبينا محمد وعلى اله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بعدا يا حميد الله سبحانه وتعالى نبيكم تكيه صلاه وسلامه متموت محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم Tumekutana katika majlisi yetu ya pili. Tukiendelea na muendelezo wa mada yetu. Mbo mada yetu hii kichwa chake cha habari ilikuwa ni inqadh al-ha'iri min fitnat sahiri kuokoa au kuoa wale washuujwa na kufanya watu ambao hawajui wafanyeje kuokoa na fitina za watu wachawi makuhani tuliamua kufanya hivi kama alivotangulia kusema jana alsheikh abdallah kwa sababu da'wa da yetu da'wa yetu imejengeka juu ya msingi wa kuaraddi kuwa nasihi watu munharifini na kurudi shubha tata mambo ya batili mambo ambayo jamii ki ya Kiislamu hawana ilmu nayo na yatatiza kwao yana sura kama vile ya haki ni wajibu wetu sisi kubainisha mambo hayo kwa sababu huo ni msingi wa Uislamu sahihi. Lakini pia kuona sihi na kuwabainishia na kuwasimamishia hoja wale ambao ni vinara wa mambo haya. Wale ambao mambo hayo yanayasimamia na kuyalingania kwa watu pia kupitia mihadhara hii ninasaa ijapokuwa maneno yao yanaoonyesha ni watu ambao hawataki kunasihiwa na kile walichokisimamia yaonekana Kwa maneno yao wapo katika haki na maneno ya ujeuri makali kabisa watu waache ujinga Mauna elimu kaa kimya hacha ujinga wewe utabakia na umasikini wako so sisi tunaendesha magari makubwa Yaani maneno ambayo yanaonyesha mtu katika kile alichokuwa nacho amejitosheleza kwamba yuko juu ya haki au kama ni upotevu aachiwe na upotevu wake Se Nasema nyeye semeni ushirikina na kimya naendesha gari kubwa mimi naamini nafanya vizuri na siendi motoni. Yeye kaniiita mimi mshirikina, inasaidia nini? Yeye na, na uchamungu wake na ujinga wake atembelea kanda mbovu kaya kisu cha kumenya chungwa, mimi kusukuma v tena ya Lexus. Yeye anaendelea kuniita msu yani mshirikina so, bu, mshirikina wakati sio mimi mshirikina inakusaidia nini? Yani maneno kwa lugha nyingine, maneno ya kilimbukeni. japokuwa anajieleza wazi kwa magari yenyewe ya kupewa niliwahi kuambia watu mi gari lile sikunua kwa hela angu, alinipa mtu yule mtu alikuwa anafanya biashara ambogamboga na matunda Belgium hmm. gari ya kupewa lakini mtu ajitapa nayo wa kuona watu wote wajinga kwa sababu hawana magari kila anomsema manake amhusudia ndio ya zamani kipofu alifumbua macho ambapo akaona punda wao mtu akizungumza bwana yule jamaa ana gari ana nyumba kubwa yeye kipofu kama punda kwa sababu alifumbua jicho akaona punda Maneno yako mengi sana na kuwataja watu wengine mashehi wale walikuwa na ilmu bwana Watu walikuwa acha Mungu leo watu wanaubishi tu Kuna ilmu hakuna chochote Bali akafikia kusema kwamba Kuna ugomvi baina ya ulama utibi na ulama alfiqi. Huu ugomvi ni wa siku nyingi anasema kati ya wasomi wa mambo ya kifikihi na wasomi wa mambo ya kidaktari ya utibi. Akaulizwa na mwandishi wa habari kwa nini? kwa sababu watu wanachukuliana wafuasi. Niangalia. Alafu akumbuke wa watu. Wa Mashekhe wa fikih na mashehe wa tiba ni maadui wa asili. Mashehe wa na mashehe wa tiba ni maadui wa asili. Na kwa sababu hawa wanaona hawa wanachukulia wafasi wao na hawa wanaona hawa wanachukia wafu. Wanachafuana. Katati wao ni elimu tu. Sitaki kukataa kwamba hakuna mashehe wa shirikina. Sitaki kukataa lakini yale asiokuwa ushirikina usiiite ya shirikina kama huna elimu nayo leo jana Sheikh Abdullah anasema huu daktari ni wa nini? Mbona hivi vitu havieleweki anafotwa na pewa daktari? Sasa kama utamuuliza nitajie wanawachuoni wa chuoni wa na wana wa chuoni wa kwenye wafuasi toa mfano uhai kama msomi kama daktari ko haya maneno yako mengi ni maneno ya kuonyesha kibri na majivuno na kwamba yeye ni mtaalamu mpaka amefikia kusema kama atakufa huyu bwana Sule anasema kama atakufa watu watakuja kutafuta kichwa chake wakifukue watazame huyu bwana alikuwa na akili kiasi kuangalia kiwango walifikia na najiona yeye ana akili nyingi kuliko watu wote Watu wasihangaike kufua vichwa mekina binu taimia Waje kuhangaikia wewe hmm? Hebu tizama kazo alizofanya kina binutaimia katika ilmu kazo alizofanya kina alimamu imamu Nawawi kazo alizofanya kina alimamu imamu Tabari kazi alizofanya kina alimamu imam al-Bukhari vichwa mtu ana hadithi laki sita au laki mbili kitwani mtu amehifadhi so elfu laki zimehifadhiwa kitwani Watu wasitafute vichwa hivyo je dafta kitwa chako Qur'ani ya kushinda ile Qur'an suratul Fatiha akisoma bila akosea. Unatafuta kichwa cha kutoa dokt sule. kichwa gani hicho? Hmm? Alisoma ila alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil pia akakosea. Ana kuna maneno anasema ukitaka mtu wewe unachokitaka ukimuomba akupe basi soma ala mtara 73 bila bismillah alafuli 73 iache kwa kwa kumpa mkono ile 73 hizo sasa bila alivyosema ile alamtara mtara na huyu dokta kweli huyu hatupo huko huyu bwana na maneno mengi katika hizo exclusive huwezi kusema unakwenda nukta nukta Makinu kimuuliza 73 alafu anayegemeza ana maneno kwa mtume sasa jasiri sana huyu jamaa. Yaani kwenye ule ujinga wake ana ujasiri kwenye ujinga wake wa hali ya juu. Ukimuuliza hadithi gani hiyo 73 alamtara ukizisoma, ukienda kwa mtu unachotaka atakupa. Tena munshabana anambia, hata mimi. Lakini munshabana anambia, lakini sina mshikaji wako tu utanipa hata kama utakuwa zile siku zisoma. Yaani Sabina tatu hizo alafu bila ya bismillah. Yani mafunzo gani? Kuna nini hii bismillah iondolewe? Tunazungumza mambo ya dini kwa ujinga na ukumbavu wa hali ya juu. Kwa ana ujasiri wa kijinga. Lakini twataraji kama yeye hakutaka kurudi nyuma kuelewa, jamii itaelewa biidhnillahitabarak wa ta'ala koti leo haya kuazungumza kama tulivyosema Tajua ni mambo mazito yatawaumiza watu lakini ndio dini ndio dini hivyo na watu wanapaswa kuvumilia na ukiona makelele mengi ujue mkwaju pia nao umeingia vizuri sababu wingi wa makelele ni kipimo cha dozi ile. kufoka foka na maneno kuna habari zinawafikia. Eh, kulasa ya jana. Tulizungumza jana kuhusiana na uchawi. Sababu tulisema haya yote yalozuka sababu yake ukitazama ni masala ya sihiri ni masala ya ukuhani ni masala ya unajimu mambo haya ndio makorokoro yote haya isti'ana bil Yatumia majini mambo ya mapete kuna pete za mvuto pete ambayo chini yake kabla ya kuweka kito kuna bukhuri naeka kuna pete zile, ma, zile vito vinakwenda na rangi ya bahati yeye anasema nyota yake ni mizani nyota ya mizani na nyota 12 na kila nyota yafungwa na miezi mbili kuna nyota ya dalu na ipo kwenye muharam kuna nyota ya ngombe Mwezi wake, ya ya na mwezi wake Kuna nyota ya miizani, yafungwa na mwezi wake kuna nyota ya nge na mwezi wake kwa nyota 12 na miezi mbili. hizi ni elimu sisi hatutakuzitambua sana sababu ni elimu za mambo ya kichawi chayo lakini wenyewe nyenye habari hizo wanazijua vizuri sana kwa yeye bwana anasema nyota yake yeye ni miizani ni wazi kabisa huyo bwana ni mnajimu na tumeona jana elimu ya unajimu mtume amesema ni nini ni sihiri atakayejifundisha manaktaba sha'batan minan nujum faqad ikhtabasa sha'batan min asihri zaada madad atakayejifundisha elimu ya nyota elimu ya taathir tumeizungumza usio kuleta talbisi kwa hiyo mtu au mambo atazungumzie elimu ya nyota na masala ya kati kuchomoza jua na kuzama jua leo mwezi ngapi majira na kadha hizi ni elimu za taysir asli yake ni mubah mubah ni ta'alamu adada sanina walhisab tunatofahamu sisi aya ziko wazi elimu hii ni mubah tunazungumzia kuhusisha matukio ya ardhi matukio ya ulimwengu huyu kafa huyu kazaliwa huyu kapata neema huyu kapata madhara kuyahusisha na nyota hii ni shirki billah au akahusisha mtu anasema nyota yake ile na kile kito kuna nyota maalum ambayo inaendana na ile pete ina ina na ile pete ukisikiliza ni shirki ya waz mambo ya unajimu ya waz alafu bado anasema so shirki Pete, pete, pete yoyote kitengenezwa. Hmm. Tukishapata kile kito cha mtu cha rangi yake ile pete na vitu viwili. Pete zina namna mbili au tatu. Kuna pete urembo yeah. ambayo haina kazi yoyote. Urembo kama fashion. Yes. Alaf, kuna pete ya kukutumikia ambayo ndani yake na moja ya vitu viwili. jina la Mwenyezi Mungu au inaweza kuwa na inaweza kuwa na rangi ya bahati yako. Yaani jiwe linaloitumikia rangi ya rangi yako au bahati yako. Jiwe la rangi inayoitumikia siku yako ya bahati. Kila mtu ana rangi yake. Sio kila siyo pete ya mtu yeyote. Ikiwa pete hii kuna vitu vya kufanya ili kutumikia. Cha kwanza jina lenyewe. Kama ni jina, inakuwa na jina kama ni jina na pete ya ya, ya bahati yako kila mtu siku yake ya bahati ana ya buhuri yake yani ana ya ubani wake wa kuchomea kuombea dua kila mtu ana ubani wake ziko aina mbili za ubani za ku, za, za buhuri za kuombea dua ambayo kwa nafasi yako na wakati wako kiomba kitu kinakuwa chepesi sasa ile sehemu ya particles za ile buhuri yako zinafumwa ndani ya ile pete zinafungwa afi nje kuna kwa na jina la mwenyezi simu, nani meat haramu. Miti halali kabisa. Meat shamba tu Hamna shiriki. shiriki Alafu sasa una una unavaa una ile pete. Lakini kabla ya kuvaa inasomewa. Wewe ni nyota gani mfano? Aya gani zinatakiwa zisomwe zinasimama na nyota yako? Zinasomwa aya za mvuto, zinasomwa aya za utii. Zinasomwa aya za za, za Zi, haya kuogofya, zile aya zinasomwa. Alafu ile pete inawekwa. Kama ni kisomo cha siku saba mara nyingi somo kinakuwa gasiko 7. wa tayari baada ya siku saba, saba ndio ile unafanya nini? Unaivaa. Ukishaivaa ile pete sasa, pale sasa unakuwa na connection baina wewe na ile sayari inayokutawala katika maisha yako. Kwa kila tukio zuri linalotoka kwenye ile sayari inakufikia na kila tukio baya linalotokana katika ile sayari linazuia anasema sio shirki hii ni elimu eh uchawi ni elimu pia lakini shirki alafu kukataa kwako sisi tuaona kwa mujibu wa dalili tuaona kabisa hiyo ni shirki kwa maneno ya Bwana Mtume wewe ukakataa kwako sisi hakutudhuru ni kama vile utamuona mtu anakunywa pombe alafu unasema haya maziwa si wako wale masharifu bwana glasi ya maziwa glasi pombe kwa keema maziwa kadhab ainak mbele ya wali sharifu macho yako yatie urongo mbona haitakuwa yale maziwa sharifu anakunyamba lakini itakuwa yale maziwa kadhab ainak mambo ya kisufia ni shirku billah na akasema hu bwana ana pete pete yake ni pete ambayo yaendana na ile rangi rangi ya kijani anasema alafu nadharaudharao zile pete za blue zile wale ni maimuna wale ile ni maimuna wale ni wale maskini maskini Nakatha na kadha na hivi na nini yani majini maskini nadharau sana katika shirki alokuwa nao asallallahu salama ta'afia lakini anapeta nyingine ambaye anasema hiyo kivaa anazidi mvuto. Maneno mengi mengi mengi ya batili ambayo sio kweli kila kimoja tutakichukua kwa nafasi yake baadaye. Jumla tumezungumzia huu ni unajimu, ni ukuhani na ni uchali. Na asili yake tumesema ni haramu bilkitabu wa wasu bali haramu wa ijma'i l'umma kama tulionekua maneno ya al-Imam Ibn Taymiyyah rahmatullahi ta'ala alayh tutaona mengi tukifika sasa katia kuya zungumzia majini Bilkhusus khusus hambo ndomada iko mbele yetu leo tumesema tunataka tuzungumze kidogo historia ya ya uchawi historia ya uchawi kwa maana uchawi ndani ya jamii ya Kiislamu tuliona kwamba uchawi katika jamii ya Kiislamu ni jambo ambalo limeletwa na masufi Masufi ndio watu amanzo, wa mwanzo ambao wameleta jambo hili katika jamii ya Kiislamu Wala masala ya uchawi tumuona bwana Mtume salam aliyapija vita sana katika mubiqati zile saba katika hayo bwana Mtume alisema ni asih baada ya kutaja shirki akahitaja siha mtume alitahadharisha akaeleza si katika sisi atakayefanya uchawi au kufanywa uchawi uchawi ni katika mambo mabaya mtume ametahadharisha makuhani ametangaza adharisha maarafu mitahadharisha mambo ya nujumu na nyota yote haya ni mambo jana tuliyagusia sasa kuingia Masala haya ndani ya jamii ya Kiislamu eh, haya mambo yameletwa na masufi meletua na masufi anasema Ibn Khaldun jumla anaeleza elimu hizi elimu za herufi na mambo ya talasim kuchora zile herufi katika madrafti hivi hiyo elimu akunayo nasema jambo hili ni katika mambo ambayo yameletwa au ni jambo nalofahmika katika istilahi ya tasawuf jambo hili anasema hawa mabwana ndio ambalo wameleta jambo hili katika uislamu akaendelea kusema madhahiru hu arwahul aflaki wal madhahiri yake ni zile roho wanasema kwamba kila kila falak Ina, ina, ina jini ina wake na kila nyota ina jini wake wa anna tabai alhurufi kwamba tabia umbile ya hurufi wa asrara hasari ya tum fil asma mabazo zinazopita kati huko mbinguni fa hi asriya fil aqwani ala hadha an nizam kwa jumla haya maelezo ni marefu lakini soala hili ni moja katika ilmu ambazo zimeletwa na masufi Ibn al-Nadim akieleza suala la uchawi anasema alifungua mlango Bayana انه amebainisha kwamba kuna mtu anaitwa Hilal ibn Wasif Anahu huwa alladhi fataha hadha al-amr fi al-Islam yeye ndiye ambaye aliofungua jambo hili katika Uislamu ndie ambaye alifungua jambo hili katika Uislamu wa amma awwal man ta'abbada lillahi bisihr ama wa manzu wal yum'abudu wa Allah kwa kutumia uchawi wakafanya uchawi ni sehemu kama vile ibada wa zukhrufil qawli na maneno ya kupambapamba ya uongo liyaj'aluhu min akhas ulumil awliya ili wajalie au ajalie huyo elimu hizi ni katika elimu zinazohusu mawali fahumu sufia wa mwanzo kuleta jambo hili ni masufi fa tu masufi humawalu man adkhala fi dini alislam ndio wa mwanzo walioingiza uchawi katika dini ya uislamu masufi dio mwanzo wa sihiri katika dini ya Uislamu kwa maana kwenye jamii ya Kiislamu si katika mafunzo ya Uislamu na hilo jambo liko wazi ukilitazama utaona jambo liko wazi kabisa sisi tumekulia tukiwaona mashehe wale ambao walikuwa wakitufundisha katika elimu hiyo ya usufi tulikuwa tukiwaona mambo wa haya wakiyatenda bila ya wasiwasi kwa sababu ni mambo wamekuwa nayo al-khatib ni baghdadi ameamua kuwataja hawa mashehi wa kisufi ambao wa walisafiri kabisa akaeleza historia ya kusafiri kabisa kusoma uchawi katika miji hasa ya Hindi wakiwemo Abul Hassan Ashadhili kama tulivyosema jana kina Ibnu Sabihin na kina Albuni na kina Arabi na kina Ibnul ibn al-hajj at-tilmisani na abu hamid al-ghazali na wengineo ambao hao waliusomea kabisa uchawi akiwemo ibn al-Arabi ametunga vitabu vingi kabisa vinavyozungumzia masala ya uchawi Ibn Arabi huyu Kwa masufu anaelewa Ana manzila alia inda sufia Ana manzila ya juu kabisa kwa masufu Kathalika albuni Pia ni katika watu njimanzila ya juu Kwa masufu Kathalika Ibn Sabiini Njimanzila ya juu kadhalik abul hasan al-shadhili ni munzila ya juu kadhalika al-hallaji ni munzila ya juu hawa wote ni watu ambao wame usomea uchawi na wakaandika vitabu tukianza na albuni na kitabu kinachoitwa shamsul ma'arifi msiandikeo vitabu اني اهمك عايزين لكن انا كتابو كنيتوا إن شمس المعارف ها البوني أبو العباس احمد بن علي البوني صاحب شمس المعارف واللمع شيخ الطريقه البونية في الأسماء والحروف انا كتاب معروف كنطش شمس المعارف شمس المعارف بي انا كتاب كنعيطوا مفاتيح مفاتيح اسرار الحروف مفاتيح اسرار الحروف بي كتاب مصابيح انوار الظروف شرف معارف الكبرى انا مسابيح انوار الظروف في كتابه الثالث انا شرح المعارف الكبرى الى شمس المعارف الكبرى امي شرحها في كتاب اظهار الرموز وإيداء الكنوز في كتاب لؤلؤة النورانية في كتاب لطائف الإشارات في أسرار الحروف على العلويات na katika kitabu kibaya khabithi unasema ahlul ilm ni shamsil maarifil kubara ambaye kina fusulu nyingi ana vitabu vingi sana lakini alhallaj pia ana vitabu kinachoitwa tawasin mbona kitabu hicho kimejaa matalasimu yale michoro ile pembe tatu nyota kadha halajameandika kitabu lakini kitabu kinaitwa majumuatu saati alkhairi kitabu cha ibn arabi ibn arabi ana kitabu kama hicho na vingineo katika au vinginevyo katika vitabu tabu vyao viko vingi havina idadi